Nu om den uppmärksammade historien om Saudiarabien och den plan planeringen av en vapenfabrik. Just det, som ni kanske har hört i ekot idag så ville inte Exportkontrollmyndigheten ISP se att Saudiarabien var inblandad i blodiga strider i grannlandet Jemen. Istället så gav ISP i strid med lagstiftningen klartecken för projektet med den saudiska vapenfabriken. Våra reportrar Bo Göran Bodin och Daniel Öman, som just skrivit en bok om Saudiaffären begav sig till ett brunt kontorshus i centrala Stockholm för att försöka förstå hur de ansvariga tänkte. Det är här på Klara Bergs viadukten i Stockholm som besluten om svensk vapenexport fattas. Inspektionen för strategiska produkter, eller ISP som myndigheten kallas, prövar alla ärenden då krigsmaterial ska föras ut från Sverige. Till sin hjälp har ISP ett råd som består av politiker från alla riksdagspartier. När det rör sig om känsliga ärenden som exempelvis vapenexport till brutala diktaturer rådfrågar ISP- nästan alltid politikerna. Jag det det här är Thomas Käder. Han är säkerhetspolitisk rådgivare på ISP. Står det till? Hej, tack, Thomas Käder har varit länge på myndigheten. Innan han kom hit jobbar han i regeringskansliet och för vapenindustrin. Thomas Schäder har fått kritik för att han är följsam mot industrin. Organisationen Svenska Freds har exempelvis beskrivit honom som Sveriges fjärde viktigaste vapenlobbyist. ISPA har avfärdat kritiken. Myndigheten gör en seriös prövning från fall till fall heter det. Det är Thomas Schäder som förbereder många ärenden och skriver de känsliga promemorierna där ärendena presenteras för politikerna i exportkontrollrådet. Få säger emot Thomas Käder. Ja, ni hade några frågor med anledning av boken. Så hur går det med boken? Ja. Thomas Tjäder, som också är kommunpolitiker för Moderaterna i Uppsala, gillar inte vår rapportering om vapenfabriken i Saudiarabien. Särskilt dåligt tyckte han att det var att vi publicerade en hemlig promemoria han skrivit inför ett möte i Exportkontrollrådet. När den svenska hjälpen till den saudiska vapenfabriken skulle diskuteras. Men att hänga ut en hemlig promemoria kan skada Sveriges relationer och det tycker jag ni visar prov på dåligt omdöme. Mm. Men det kan finnas en annan anledning till att Thomas Tjäder inte gillar vår publicering av dokumentet. Av dokumentet framgår nämligen att han vilselätt politikerna i det rådgivande rådet. I maj 2010 träffas parlamentarikerna på Exportkontrollrådet för att för första gången ta ställning till projekt Simon, Det som var kodordet för den saudiska vapenfabriken. Frågan är om ISP ska lämna ett så kallat positivt förhandsbesked till projektet. Ett sådant är inget formellt beslut men i praktiken betyder det att tillstånd kommer att ges när affären är färdig. Det är artikel 10. Mm. Och det här... ISPs säkerhetspolitiske rådgivare Thomas Schäder och den hemliga promemorian som han är så arg på att vi publicerat kommer in i bilden. I promemorian går han igenom lagstiftningen och förklarar att enligt EUs regelverk måste export förbjudas om något av de fyra kriterierna är uppfyllda. Jo, där är det så att de, de fyra första kriterierna i EUs ståndpunkt, de är obligatoriska. Om någon av dem är uppfyllda, då ska export förvägras. Men, skriver Käder: Inget av de fyra första kriterierna kan i detta ärende anses vara uppfyllda. Varför något generellt förbud mot export inte kan anses föreligga. I det tredje kriteriet står det: Om väpnad konflikt råder i landet. Men där, när du skriver då att det är, eh, inget av de fyra första kriterierna i detta ärende anses vara uppfyllda varför något generellt förbud mot export inte kan anses föreligga, mm. då var det samt. Ja. Säker? Ja. Helt säker? Ja, det var väl Torbjörn Feldin som sa att man kan aldrig till 100% garantera någonting. Men så säker man kan vara med de kunskaper vi har och den information vi har eller hade då. Ja, Thomas Tjäder säger att han var så säker man kan vara på att det inte var någon väpnad konflikt i Saudiarabien när han skrev sin promemoria. För om Saudiarabien varit inblandad i ett krig, då hade de lagar Sverige antagit alltså gjort det fullkomligt omöjligt att exportera vapen. Så här, eh, kriterium tre i EU-spunkten, mm. det säger att om väpnad konflikt råder i landet... Mm. Ja, men den ni diskuterade om Saudi, där är det ju ingen väpnad konflikt. Så, att. så det var ingen väpnad konflikt i Saudi? <SSSSS> Nej, det är, det är ju ingen inbördeskrig eller väpnad konflikt där. Det är det inte. 2010 var det ingen väpnad konflikt? <SSSS> Nej. Norra Yemen, hösten 2009- det saudiska stridsflyget har lämnat sina flygbaser och korsat gränsen till grannlandet Jemen. Det regnar bomber över de jemenitiska byarna. Saudiarabien attackerar bland annat ett sjukhus. Mängder av civila dödas under räderna. På filmer som läcker ut från området ligger liken i drivor i ruinerna. Allt detta strider definitivt mot syftet med det svenska förbudet av vapen till länder som är i krig. De skar av våra telefonledningar i byn. Under sex månader hade vi ingen mat. I januari 2010 var Ekos reporter Lotten Collin som en av få utländska journalister på plats i Yemen och träffade utmärglade flyktingar som flytt från de krigsdrabbade områdena till huvudstaden. Mm. En av de äldre kvinnorna berättar hur männen dödades i flygattacker ute på gatan och hur hon gömde sig under de ihållande bombanfallen. När vi kom ut för att hämta våra män var kropparna knappt igenkännbara längre, säger hon. Sen pekar hon på en yngre kvinna i blå blåklänning en bit bort. Hon var den som samlade ihop kropparna efter bombanfallen, säger hon. Det blev tyst i mafrasen och bara barnens lek hörs. I arabisk media slog Saudi-Arabiens vice försvarsminister, som ledde de saudiska trupperna stolt fast att det handlade om ett citat krig lätt av saudierna. Men den här konflikten i Yemen... Som Saudiarabien hade i Yemen. Känner du inte till det då? Vi är tillbaka hos Thomas Käder på ISP. När vi frågar honom om det saudiska kriget. ser han först förvånad ut. Sen gör han oss ännu mer förvånade. genom att säga. Jo, vi var ju medvetna om att det förelåg sådana överväganden också. Men det finns. Vi ska göra en total bedömning. Överväganden. Att det förelåg en sån situation, att det var konflikter i men det kände vi till naturligtvis. Var det inte en väpnad konflikt Det var en, en, ett argument. Men att Saudi-Arabien var inblandat i blodiga strider spelade ingen roll när svenska vapenexporten skulle prövas, säger Thomas Tjäder. De saudiska stridsflygen släppte ju inte sina bomber i Saudi-Arabien. Diskussionen gällde Saudi och den hanteringen när det förelåg ingen väpnad konflikt i Saudi. På vilket sätt då? som jag just sa. I Saudi förlåg ingen väpnad konflikt. Så att om man anfaller ett annat land så räknas inte? Nej, men det fanns andra kanske andra omständigheter. och framförallt vad vi har diskuterat här handlar om Saudi. Men nu förstår inte jag faktiskt. Nej, ibland gör man inte det. Kriget uppmärksammades också på utrikesdepartementet. Inför handelsminister Eva Björlings resa till Saudiarabien i början av 2010 skrev ambassadör John Teslefs så här. För första gången på flera decennier har saudisk militär gått i fält. Stridigheterna och de saudiska flygräderna fortsätter. Och mycket talar för att det saudiska engagemanget kan förväntas bli långvarigt. UD skickade även en rapport till ISP där kriget i Jemen beskrevs. Jag har jättesvårt att förstå det här. Alltså det här Din promemoria och UDs promemoria, de, det är ju inte många veckor mellan dem. Och ena som står det att det inte... Eh, finns det en väpnad konflikt på den andra så står det om stridigheter och saudiska flygräder och att man talar för att det här kommer att fortsätta under lång tid när kom, rapp när kom den rapporten 27 januari och du har skrivit din i april året före, ja, samma, år. samma år Ja, det har inte framkommit UD-rapporten är före, bara så att säga. Mm, den hade ja. du kan kunnat titta i. Ja, vi får ju underlag från UD. Vi väger, vi väger samman detta. Det är det konstigt hur man kan väga på ett sätt så att det bara faller bort? Nej, nej. det behöver det inte vara. Men låt mig tala om att det finns säkert många olika uppfattningar inom Sveriges Radio också. Vad som är rätt väg att gå, vad man ska och vad man inte ska göra. Och så är det naturligtvis i alla sammanhang, vare sig det gäller det privata näringslivet eller det gäller den offentliga verksamheten. Men du frågade ju om det fanns någon väpnad konflikt i Saudiarabien då, då sa du nej. Nej, inte i Saudiarabien, det har jag sagt nej och det vidhåller jag. Men i ett fall där, där ett land skjuter eh, raketer <skratt> från sitt eget territorium in i ett annat land ska man inte hävda då att det landet är inbegripet i en eh, militär konflikt? Ja, det beror ju på vad det är för omfattning på detta också. Jag vill inte gå in och diskutera det så här flera år och efter. Om det är allvarliga krigsbrott då, gör det att det eh att konflikten blir mer allvarlig då? Eller? Ja, för det första så är det ju inte aktuellt i det här fallet. Är det inte? Nej, det har inte varit på tapeten huruvida allvarliga krigsbrott har föreläget där. Så att, jag vill inte ägna mot åt spekulationer. I februari 2010 träffade Saudiarabiens viceförsvarsminister prins Khaled bin Sultan, USAs ambassadör i Saudiarabien. Protokollet från mötet har läckt ut via Wikileaks- USAs ambassadör konfronterade där Shaled med bilder som visar att Saudierna inte bara bombat rebeller utan även sjukhus. Shaled erkänner att civila drabbats. Han berättar att man dödat över tusen jemeniter och att det är viktigt att slå till hårt. Han säger att strategin är att tvinga dem ner på knä. Att bomba sjukhus är det Ja, Det är framförallt inte lämpligt. Klart olämpligt skulle jag vilja säga. Men nu var det inte det det gällde. Jo, jag frågar om krigsbrott var inte tillämpligt i det här alltså, fallet. Så. Huruvida det är ett krigsbrott så ska ju det prövas i domstol. Dessförinnan så kan man ju bara uttrycka olika uppfattningar. Så, så att om man bombar sjukhus så kan det fortfarande vara rätt? och kan Nej, det sa jag inte. Jag tycker du är lite enfald i ditt resonemang här. Jag har aldrig sagt att det är rätt. Men vad du påstår är någonting som endast en domstol kan avgöra huruvida det är ett brott. Och Jag vet inte om du är domare som kan sätta dig till doms över detta. Ska vi gå vidare? Har du några fler frågor? Eller? Mm, han säger också att de ska slå hårt mot hoterna och tvinga dem. Ja, det, det, känner, jag, det känner jag inte till. Det här finns publicerat från Wikileaks. Ja, men jag känner, ja Wikileaks. Men är, är allting korrekt då? Hela mötet publiceras. Jag känner inte till det. Nej. Om du hade känt till det, då hade du gjort Hypotet Hypotetisk fråga. Jag kan inte sitta här och spekulera. Jag trodde vi hade konkreta frågeställningar som ni skulle vilja förtydliga. Jag tycker det här är mera spekulativa resonemang ni vill Den för konkreta frågeställningen är, varför ljög du för rådet? Jag har inte ljugit. Du säger att det inte pågår en väpnad konflikt och vi har en konflikt med tusentals dödade. In inte i Saudet. bombar sjukhus i Yemen. Hundra so saudiska soldater dög, tusen gemitter. Jag skulle säga att det är en lön. Nej, jag delar inte den uppfattningen. Det sa Thomas Schäder, säkerhetspolitisk rådgivare på ISP. Projektet med vapenfabriken det pågick då ekot avslöjade affären för två år sedan men stoppades sen.